Frey Tamás, Pucs Moszkvában, Putyin végnapjai, André Kálvi visszatér Felolvassa Epresatilla. Ukrajna nélkül Oroszország megszűnne a távol keletről Európába átnyúló hatalmas birodalom lenni. Egyszerűen csak egy nagy ázsiai ország lenne. Zbigniew Bzezinski, lengyel származású amerikai politológus, politikus, geostratéga. 1977-től 1981-ig az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Főtanácsadója. A szerző megjegyzése Ez a kitalált történet a közeljövőben játszódik, júniusban. Hogy miért épp abban a hónapban, az csak a regény végén derül majd ki. Bár a szereplők közül néhányan létező személyek, mégis kiszámíthatatlan, hogyha a valóságban is valami hasonló történne, mint amiről ez a regény szól, akkor ezek az igazi szereplők, politikusok, katonák, közéleti személyiségek, hivatalnokok és hírességek mit gondolnának, tennének és mondanának. Már csak ezért is ebben a jövőbe képzelt regényben minden esemény, gondolat és elhangzó mondat fikció, mint ahogy az is kitaláció, csupán csak az írói képzelet szüleménye, hogy a valós szereplőket eddigi életük során mi mozgatta és befolyásolta. Annak ellenére így van ez, hogy a regény legismertebb szereplői az elmúlt években, beleértve az ukrán háború kezdete óta eltelt időszakot is, számtalan interjút adtak, beszélgetéseikről hangfelvételek, jegyzőkönyvek, esetleg azóta már publikus titkosszolgálati jelentések készültek. Ennek ellenére, még ha a regénybelitetteikben ezeknek a kulisszák mögé engedett pillantásoknak a lenyomata húzódik is meg, mégsem biztos semmi, hiszen ki tudja, hogy ezek a szereplők a nyilvános beszédeikben és szerepléseikben mennyire tárták fel a valós szándékaikat. Mert soha nem zárható ki, hogy amikor valaki az életével, a döntéseivel és a lépéseivel kapcsolatban nyilatkozik, akkor szánt szándékkal torzít és elhallgatja az igazságot, sőt, tudatosan nem mond igazat. Ebből következően, ha később a valóságban is valami hasonló történne, mint ami ebben a regényben, az tényleg csak a véletlen műve lenne.